Hippocampus. Besorolása 3x-es osztály A Görögországban őshonos Hippocampus deréktól előre ló, attól hátra hal. Bár a faj a földközi tengerben honos, a sellők 1949-ben Skócia partjainál befogtak és megszelídítettek egy gyönyörű kék aranyderes példányt. A hippokampusz nagy, félig átlátszó helyű tojásában jól megfigyelhető az ebicsikó.